Behiu, etxeriku, hemen gira, heletako agur uh, ara, urte betetze bat baita markatzeko, eta horrekin ere, uh, aha bat, eh? hemen go, erakustokia behitu, baitu zue, rale, nik hojo itaraz ezagun, eh? urte dituen agur gasnategiak? Eh? Berogio urte, jadanik, pasatu dira urteak, egia da, eta gaur egun hasten dugu, uh, urte bat pasa iraunen duen ziklo bat, nun, ainiz uh, gertakar izango diren uh, Uh, aguren lantegien uh, inguruetan. Baititu guainiz gauza ospatzeko, eta erre batzu ere, edo haunditze batzu, uh, estrenatzeko. Ara, entzaten ziste, amak urtetaik eh, uh, ospatzen, eh, uh, gaznategiaren uh, garapena, haunditzea, behritasunak. Ez dugu, anzten hemen izteratu uh, batzuk errantzuten, gisauz iziz bali maderera lohtzen, da bat, hangar bat, uh, izain da laburari atzuindako. Bo, honokoan txutik gira, beraz, uh, el dudena hamago urteko esperantzarekin beterien ospatzen dugu hamago gure gure izaitea eta gure lorpenak Hemen gira hasteko egun, uh, gasnategian uh, erakustokia berritu baitu zuen, eh? lekuan berean, hemen heletan, bazen jadanik bat, baina non freskatzeko behar abazuen ere horrek behar bada. Egen da, uh, urteak joetan dira, bazuen uh, dotzena bat urte idekiak inuela, uh, pasatzen ziren mesoak eta bideoak ere pixka bat zahartuak bezala ziren, uh, etxe, etxe bat bizi adazten den mesala, Dena arre egin dugu, argatindatu, eh, tapizeria berriak ez ari, eh, berzik datuz hor zirenak, eh, ez dugu eh, gure kontsumitze heina batere hemen datu, eta iraun, iraunkor eh, modu batean gauzak eh, arrapentsatu ditugu, mesu berri bat zuhe datuz eta haundituz, eh, eh, gure espazioak orain egiten ditu berreun eta berroita mar edo hiru metrak erratu orotarat, bi espaziorekin, ginuena historikoa eta beste bat eh, Horrein, laster idikiko duguna, nuna horkeztuko ditugun gure soto berriak eta gure 11 sistema biziki berezia eta bakarra zaiguna taula gainen. Prezeski, zer da, metodo hori? Be hor bat du deia, hamar bat urteba, genituela orako soto batzu martxanez ezarriak ohi durazko uh, gazna onze metodo bat, azken finean, eh? duela zonbait mende edo hamarkada erabiltzen zena, taula gainean ontzen dugu gazna, uh, eta hor, hor kudeatzen ditugu biztan da, umitatea, temperatura, eta E, nola erran gidoa, orokozki, e, ba, ditugu sistema batzu horren oso finki kudeatzeko. E, mainan, etziten ikusten ahal oso ikusgarriak dira, e, biziki ederrak dira ikusteko, eta harri garriak edo, mainan publikoak etziten ikusten ahal, ziren gure egituran, etzen e, bisita e, libre bat asmatzen ahal e, gauzak, jendeak e, behar ziren bezala bestitu gabe. Aldiuntan, gauza hori pentsatu dugu, gela hondi bat asmatuz, e, hiru sotoen gainen emaiten dituenak, beraz, gure Ekoizpenaren erdiakasik ikusten da golpe batez, e, e, argiloko interesgarri batekin, gau, errantzake ikusgarria nahiko interesgarria izango dela. Kopurua ere, balio du erraitea, hauztut, zirurugaitama 5.000akasna hori da? Bai, bai, golpe batez, zirurugaitama 5.000akasna ikusten aldako dira, e, Bizkaia ta gure gaje naren katedrala dela egite alda. Eta taubletan erranduzu, eh, zurezko eskota hori eh, etzenahi zu garai batez hasteko zerbitzu sanitarioak ez zuten bai mentzen nolaz lortzen duzu zuek beraz. Bai, orduan eh araudia pizka bat zurrotzigi interpretatu zuten gune batzuetan e, Frantzian eta Egurra Kenela sisuten gaznategietarik. talik. Aldiz beste egune batzuetan, bereziki Savoie edo franche aldeetan e, gaznagileek e, frogatu dute, gauza ongi kudeatua balimazen etzera laineros produktuarentzat edo azken finean konsumidura entzat, baina e, kon, algebez, kontrarioz, e, gauza ongiku deatu abarimazen, e, taularen gainen e, garatzen diren mutzidura horiek, kompetentzia bezala bat sortzen dute e, lan diren bakterien aurka, eta beraz e, laguntzen dute gazna e, osasun garria izan dadin e, eroslea zaz, edo janen duen Beraz, haiek haizu bat gukera izugi ginoen, eta onartu dute oso erreski, doi ebat du bat urtet teknika horrekin harik girela. Hemengo e, osasun txerbitzuek ere, sistema hori, berriz martxan ezagin ezan, eta kas, dakidanez e, azteko esnetekietan e, bakarrenetarik gira teknika horren erabiltzen, gure gazna ontzeko hainitz ekartzen du gaznari, ez da bakarrik irudi historio bat, e, zeren taulak beraz, e, badu, e, osasun mailan ekartzen duen ekakpen hori, baina horren gainetik ere, tauloren gainen mutzidura bere zibatzu garatzen eta egoiten dira, eta mutzidura horieket bere sabore berezia eta fintasuna ekartzin diete gaznei. Beaz, bizkin tezgarria, gainetik ikuste hainbestegasuna onzen ari, bestela hemen museoan ere, janduzu, bideoak izanen direla, baina teknologia behri eri ere egokitu zireste zirezte, audiobisita gidatua alko baita hainbat izkuntzetan. Hori da, lau hizkuntza erabiltzen alko dira lehen batean, betsatzen dut horrek estaliko dituela gure bizitatzailen gehiengoa, Euskara biztan dena, gure lehen hizkuntza, francesa, espanola eta inglesa, eta beraz, bat ditugu, la, Gaspost espazio ezberdin, nuen jendeek uh, ikusi, senditu, uh, jastatu, uh, irakurtzen alko dituzten, hainitz informazioane, hartzaintzari buruz, gazna egiteari buruz, gure ohidurai buruz, gure historiari buruz, gure noxtasunari buruz, eta biztan da ere gure lantekia buruz preseski norendako da erakustoki hori kanpotik heldu direentzat edo hemengoek ere ikasiko dute. Uste dut hemengoek ere hainitz badutela ikasteko eta behargoa da zerren aurezten ditugu gure ikus moldeak ere eskuariri buruz eta eh, agotasun bat dezala sortzen du bizaren ondorioz, aura dituzte asteko ohak emaiten tokiko jendek bisitatzen duterarik. Beraz zinez bada hainitz deskubritzeko eta erganizake lehen lehenik irekia dela hemengo jendeei. Ara, inbertsioak alde gindu, pentsatzen dut, eh, erakustokiaren ahonditzeak? Bai, nuski, e, ez dira gauzak doainek egiten. Lagondua kizaiteko menturan gira, bereziki herrialde kontxeluaren ganik, e, akitania berriako herrialde kontxeluaren e, baina bai, izan da inbertsioaren ahiko gotiora. Egan ahidu ere, garatzen ari dela, garapen bidean zizte, beti eta bon, osasun honean da, agur gaznategia. Orokorki, ah, aski nean da, ez da, behar, eguneroko lan eta kemen bat da, eh? ez, da ez da bakerik eh, adaptazio gaitasun gaitza behar da, eta nik nahi ditute hemen eguneroari aridiren langile eta laborariak, zerren Hei edi eskerda egiten eguneroko lorpen hori eta behar da beti atxiki ala ere umiltasun hori jakinez e, behar hula girela, hauskorra girela eta behar dugula beti adaptatu, merkatu zailbati eta nun segurtasuna falta faltaden e, eta nun behar den zinez adaptazio gaitasun azkar bat. Zan ekoizle bat uh, eko dituzu edo esne e ekarle. Eh? Zuzilean biltzen ditugu egon eh, eh, eta behi zain eta ahuntz zain. Zain eta eh, hiru esneak biltzen ditugu. Eh, Kashik denak eh, Lapurdi, Baxe, Nafarro eta Suberuan. Baina bat ditugu ere, Nafarro uh, bat ego aldean, Eta han ere, uh, laulu galdi historikoetan, Nafarro, Gipuzko, Bizkaia Araban. Hain ere, he, garatzen, entziatzen ziste, ari zirezte? Bai, arigida. Badu, kasik urte bat orain gure tolosako gaznategia idekia dela. Hain, garatzen dugu, bereziki lekuko idia zabal sohmarka, eta ere gazna urdin bat. jadanik bi berxioetan atere jaduguna, ahdi esneko gazna urdina eta ahuntz esnekoa. Eta, han ere, esperantza hainitzekin, handi, handi, arigida gaznategia hori garatzen, eta zorionez izait goda hor laburki uh, uh, lehen edo bigarren gaznategia Euskal Erkidegoan. Ara, beha entzina eta bo, gomendioa hemen bisita egiterat, guaidanik eh, uh, idekia da wai dieten alda? Guaidanik idekia da, oso kidoainik da, da uh, eta diendeak biztanda gero gomitatuak direa gaznadia statzerat, eta nahi bali modute erosterat berene eskira temaiteko goizapen hon bat. Mire eskerpeio. Mire